Як схожа на свою сестру. Але на його натяк відповіла з іронічною усмішкою. Це ви, пане професоре, скажіть, що собі в голову забрали. Вам же скоро п'ятдесят. Ви старий підтоптаний ревматик. А я віддаю перевагу молодим, спритним і необтяженим великою кількістю справ. І раптом. Обвела його шию гарячими руками. Львів, липень 1944 року від Різдва Христового. Спасибі Леніну, спасибі Сталіну, що вивели до сонця нас. Цвітуй, бояй, воз'єднана, у труді, в боях прославлена, Українська земле повсякчас. Переодягнений у брудний, заляпаний крейдою одяг маляра, з відром і кельмами, Євта спостерігав, як радісно львів'яни зустрічали червоноармійців. Гарно вбрані, з модними зачісками дівчата, обіймали їх, цілували, дарували квіти, щасливо сміялись, старі плакали. Червоноармійці частували їх цукром і білим хлібом. Нічого дивного в цьому не було. Німці за час окупації накоїли стільки лиха, що львів'яни забули все погане, що наробили більшовики під час воз'єднання 1939 року. Тим паче, що більшість схильна була пояснювати антиукраїнський терор 39-41 років як свавіля НКВД до якого армія, буцімто, не мала ніякого відношення. Забулися навіть нечувані факти русифікації усього громадського і культурного життя Галичини, переведення на російську мову навчання в школах та інститутах, Нікого не дивувало і те, що в старовинному українському місті з'явилися вулиці, названі на честь Суворова, Кутузова, Ушакова, Будьонного, Фрунзе, Щорса, Ворошилова, Котовського, Першої Кінної, Карла Ліпних та Клари Цеткін, Рози Люксембург, Лізи Чайкіної, Серафимовича, Дем'яни Бідного і Джамбула. Ні про кого з них пересічний львів'янин не чув, але це нікого не зачіпало. Нарешті перемога над фашистами, нарешті свобода, буде хліб, вода, електрика. Нарешті скасували комендантську годину. Можна вільно гуляти вечорами вулицями і не боятися облав. І усьому тому була своя правда. Народ втомився від війни, стрілянини, крові. Хотілося спокійного, мирного життя. Хотілося кохатися, одружуватися, виховувати дітей і онуків. А визволителі щоденно обіцяли мирне життя в газетах і по радіо. Майже нікого не дратували і портрети кривавого кремлівського диктатора, розвішені на кожному кроці. Це його військо перемогло ненависних гітлерівців. Тохай собі висять і на те, що газети і радіо знову, як у 39-му, стали російськомовні. Але ніхто вже не звертав на це уваги. Все ж вона краще за німецьку. Простий люд призвичається до хибної думки, що вдома, у приватному житті, в магазинах, на базарі можна розмовляти рідною мовою, а на роботі, на зборах – чужою. А може, Українська взагалі непридатна для газет, радіо, зборів. Аєвто завжди був романтиком, поетом, і не лише завдачею. Він з юних років писав і друкував поезії і віршовані драми на історичні теми, переважно з української історії. Захоплювався біблійною і античною літературою. Прослухав курс у Відінському університеті. До української національної ідеї дійшов складним шляхом осмислення історії і сучасності. Взаємовідносин своєї батьківщини з іншими країнами, які поневолювали Галичину і встановлювали в ній свої порядки. Уважно спостерігаючи процеси, що тут відбувалися, він не міг пригадати жодного випадку толерантного ставлення урядів країн, які тут панували, до українського населення.